Dagin eftir á föstudagin var Árla rísið og af stað staðfarið með hund og söð. Þrenningin eins og lagði sig komin og kreik. Það var norðanæðingur, snjórin straugst mjúklega upp og ofan hæðir og hjalla sem væri honum hugaðum það eitt að búa Benedikt til ákjósanlegasta skíðafæri. Eða Kári Bráuleik, þreytti ringdans af ærinni list kringum dranga og greittistögg faðmaðið á ljúlingslétt með úrsvölum yndistokka. En æskilegt leitarveður var þetta síður en svo. Í slíku veðri leipur fjöð skjól og fennir yfir spóraslóðir á sveipstundu. En Benedikt fegst ekki um það leita hversu hvefsinn og frá hverf veður og fjöll kynna sína sig. Og þessi áhugjans fegst sína umbun. Heppnin er hafði brugðistónum í gær Sá sig um hann og leit það hann upp í skáreinningskófinu. Snemm degis fann hann tvær kindur að álýðinum degi þá þriðju og á heimleiðinni rakst hann á tvær í viðbót, svo að nú voru þar fimm. Þessi fjárleit í snækófinu var áþekkust því að varpa netum sínum í gruggugt vatn, en sem betu fór brást ekki veiðin með öllu. Því sem aður kunnugur sérkennum landslagsins og uppáhaldstöðum örafafjárins og hafi með sér hund sem er mestir myndarpávi, þá rættar maður á fjö enda þótt vart sjávist fram úr augum. Og nú fór sveimjör að verða vitglóra í vitleisunni þetta mýðaði rétta átt, skapið skánaði. En það var ekki með sitjandi sældinni úttekið að hafa heimil á þessum fjallafálum. Benedikt, Eytill og Leó urða að leggja sig alla fram. Samlokurnar voru óaskiljanlegar kvörum sig en var meinitla við nokkurt samneiti við aðrar skepnur skaparans. Þegar minnst varði gönuðar af stað sín í hvora áttina en er náðust varðum ekki ekki úr spórunum. Svo að reka varð á eftir þeim með hói og hundgá eða blátt áfram draga þær yfir skapla. Það er enda þolrifinn. En eittill kapnaði ekki undir nafni og nú kom til hans kasta. Hann slóst í för með flökkukindunum, let sem sér væri líkt og þeim um það eitt hugað að flýja og fjarlægjast hundinn og mannin, tók fóristuna, auðvitaðir ég þátt. Stundum náðan þeim öllum saman í einn hóp og setti því líkt fjöriðar að það hlupu rakleitt á hælunum. Benedikt og Leo, þurft ekki annað á sig leggja en eftir megnist reytast við að reykja spóraslóðina. En minster varði hlupu aftur duttlungar í fjallakendurnar, þær dreifðu sér og tvístruðust, svo það ekki var hjáði komistan á þeim saman á nýjaleik. Eða eitt tilsat fastur í einhverjum skablinum, ófærum að losa sig af eigin ramleik og öll óvan og eftir honum. Þá varð Benedikt að tróða bröyt með eitt í eftirdragi Meðan að leo gætti þess að ekki hrykki liður eða liðir af halanum. Fyrir koma tósavarð öllum sex yfir skaflana. Það heit það í hamsi. Þanniglega sá dagur, síðan dagur á degi. Þennan umgetna dag kom ekki til mála að taka eitt til með sér heim í kofan. Hann varð að verða eftir til að hafa heimil á hópnum, finna snapirhandakindunum, kennaðum að krafsa. Halda sjálfsbjargar viðletnið þeirra vakandi svo að ekki kæmi í þær duttlungar og strókirni, næð ekki tökum á þeim, leðið svo súvika á líkan hátt. Viku daginn næsta var hópurinn stattur miðleiðis, milli grýtunnar og sæluhúsins og þar eða einmanalegt var í holunni á eittils en hins vegar von á landpóstinum suður yfir í dag og líklegt að hann gisti hér megin ár, tók Benedikt þar á það leita heldur þangað. Með því móti gætt hann komið boðum til byggða með fylgdarmanninum sem áttu að fara norður aftur með hestana. Það væri leiðinlegt að fólkið heima væri færið að undra stumman. Þarna gekk hann því nú og gekk og út deginum og inn í nóttina gekk og gekk. Þar kom að hann náði nætturstaðanum. En hann hafði misreiknað sig. Í sæluhúsinum voru að vísu hestarnir, annað ekki. Pósturinn hitt að verið sóttur yfir ána þegar um kvöldið og fylgdarmæðurinn sem ætlaði norður aftur að hafa fylgst með honum. Hann myndi gista jökli og væntanlega koma aftur snemma í fyrramálið eða að kosti einhvern tímum morgun. Benedikt hafði í heikju að býða hans, taka sér kvíldandag, enda þótt hann bærekki með sér annan matarkins en smábitt af freðinu kjöti í vasasínum. En hverja hressingur hlaut byggðar maðurinn að geta bóðið upp á. Að morgni sunnudagsins gæti Benedikt haldið vestur yfir aftur, það er þið þriðji sunnudagur í aðvendu. En þetta fór aðra lönd. Benedikt létt kvíldardaginn eiga sig. Laungu áður en tekið var að skíma á laugardagsmorgunin var hann á leið inneftir aftur í leið að fundnum og ófundnum farandkindum. Eftir á að higgja var ekki lifandi leið að bregðast svo hatramlega. En áður enn hann lagði af stað, gaf hann pósthestunum vatn og hei, þá sagði fylgdarmæðurinn að hann hefði komið þar og gæti sagt að hann var í heilla húfi. Í grá lísinnu snérist næðingurinn í nefju og áður varði var skollina á kafaldspilur. Það átti ekki úr að aka fyrir Benedikt, öræfa og vetrarveður í algleimingi eilífur, ósvíkin, hríðaroffsi lukti eins og múrvekkur um hinn einmanagöngumann. Í sífellu varð hann að vaða gegnum hauga hjá háganga, fóksnæ en með einhverjum honum óskynjanlegum hætti tókst honum að bera kjensla á rannslægið og halda áttinni ratað á til á samt hjörðansallri og ótvistræðri og nú var haldið áfram norður og bógin, bynd í veðrið eða því sem næst, játt til byggða, ofur hægt fót fyrir fót og varla það aftur varðan hann að vaða fannir og tósa áfram kindunum döð uppgefnum til eitn fylgdónum af sjálfstóðum enn líður að kvöldi barningurum við kindabjálvana og þetta vitlaus að veður er í þann vegin að gera út af við Benedikt og nú tóku einni gattnirnar að gaula hungriðan innan innanfrá það var orðið æðilangt síðan hann hafði smakkað mat og það eftir um stund að það var lifað við þröngan kost. Hann hafði hálft í hvoru vonað að komast með fjæði nánd við holuna sína fyrir kvöldið, en veður á færð höfðu lagst á eitt gegnónum. Hann varð að hætta við það, fela eittli kindurnar eina óttina en, pöyfast einn í áttina. Svo van máttur getur mennskur maður orðið, svo lítjóður að spyrna móti brottunum þegar við ofurefli er að eitja. Tveggja stunda göngu áttan eftir heim í grýtuna að því að hugði og nú gekk hann og gekk taldi sig hafa gengið tvær stundir að minsta kosti. Þá var bar svo við að engin kofi fyrir fannst engin grýta, engin gröf að skríða í. Benedikt var gersamlega gáttadur, botnaði ekki neitt í neinu. Svo útkverf og rangsnúin getur jörðin reynst ráfandi manni að hún lokar sér gagvartónum. Hann getur átt að því sjálfan sig hvað til bræðskúli taka og Benedikt varð ekki skotaskuldur því. Það er hlutverk mannsins ef til vill það einasta að finna ráði og ráði gefast ekki upp spyrrn á móti broddi döðans sé því að skipta, þanga til hans smígur í gegn og hæfir hjartað. Slíkt er hlutverk mennskra manna. En afsegi fætur nýr frekari þjónustu þá er sjálfgefið að taka því Þar með er ekki sagt að maður gefist upp. Fætunni þarfnað kvíldar, það er allt alltaf sumt. Látum þá kvíla sig. Það var rókn að þægilegt að tilla sér sem snöggvast, stúrin í skapavísu en óbugadur, stakk Benedikt staf sínum í skabl og leta hann hallast til norðurs svo að hann þekki áttina þegar hann stendur upp aftur. Að Af því afreikkuðu flegiðan sér í lausafönn á bakvið holbarð og leu heð sama Láðar góðastund, létt sig snjóa í kaf, létt skefla vel yfir sig, reisa á fjórafætur, kvóldi þak yfir sig með bakinu, velti sér til og frá, þrýsti snjónum til hlýðanna. Þetta átt að verða hús, eins konar innivist. Síðan sátuði leóþarna í snjóhúsinu sínu. Úti fyrir geysaði veröldin í algleimings ofsa. Fyrst í staða fannst Benedikt hlýtt þarna neðri í snjóbyrginu sínu. Leifði sér jafnir að láta sér líða í brjóst, öðru hverju, en er gegnt repa garmarnir tók að þýðna, settið hann um roll. Hvíldin var þó fyrir öllu, án hvíldar gat hann ekki verið. Og hann lagði sér fram um að láta líða úr sér, mótti við á við, blundaði, en gætti þessa sopna ekki. Því sopnimaður í fönn, hún og uppgefinn, eru allar líkur á að hann vakna ekki framar til þessa lífs Þar kom að Benedikt rökk upp og hrist af sér mókið og var í sömu svepan ljóst að heppilegast myndi að láta ekki lengur fyrirberast á þennan hátt Tókuð þeir því að krafsa sig upp úr fönnunni, hann og Leo tróðu snjóinni yfir í kringum sig tveggja til þreggja áluna djúpan En hvar var nú brottstafurinn? Hann sáust engin merki, snjórin hafði gleiftan Það var freystand að skriða ofan í holun aftur, fela sig í fönnin á nýjaleik, því nú var enn kvassar en áður og frostið í stinn 30 stig, gískaðan á, í staða 20 farna daga. Og hér var ekki til setunar bóðið. Gævist hann upp var ekki dagurinn í dag einn í húfi, heldur allir hans ókomnu dagar. Þá er þið gengið hér, er fanninna listi ef hann findist á nokkuð tíma ónei skjólið hans farna niðri og flóttin undan veðrinu myndu verða of dýru verði keypt eins og hér stoð á var björgunar vonin að einn sein sú að finna grítjuna sína gröfuna sína fyndan hana ekki þá færi fyrir honum líkt og so margri kindinni hér um slóðir árið eftir eða eitthvert annað árr gengengin fram á blá sin beininn af henni skinin og skafin tár reyn af trefjum holtsins það sem hún hafði orðið til á örafa sandinum. Að leita uppi eitt til og hinnar kindurnar, þess var í dag engin kostur. Válegur verkarhingur hans var þrengri en svo. Hér var um það eitt að tepla að forða lífi sínu. Frostin Ístan gegnum votarflýkurnar, kófið var í þann vegin að kæfan. Það er skeggið frauð saman fyrir vitum hans. Hann tók upp vasanhýfin, sargaði það af sér, það var eina leiðin til að losa sig við klakaskilina, hvernig þeir Leo, römbuð á jarðhóluna, gæti orðið tórskýrt mál. Benedikt hafði aðeins óljósa hugmyndum það, enda var það Leo sem allt í einu tók að krafsa á ólíklegum stað. Benedikt lagðist á fjórafætur, rótaði þanga til hann fann lemmin, losað um mann og ofan komust þeir, á endanum hólknir Benedikt ætlaði að láta að verða sitt fyrsta verka að kveikja á tólgarkertinu og prímustnum en vitanlegu hafðu eldspítunnar vöknat það kviknaði kjáði þeim eftir að það var skiptum öllartreyju, stakkan stokknum inn á sig nakin, smá dottaði þar sem hann var niðurkomin, tannað í sig og ögnafræðinu kjöti með brauði og smjöri, en var of þurr í hverkunum, átti örðugt með að kingja matnum blundað á ný, byðu vanur. Loks voru ornar þurrar. Benedikt kveikta á kertinu og senfóra sjóða á prímusnum. Hvað kaffi er, það veit sá ett sem hefur sopiðað í hólu neðanjörðar í þrjátjóðstega frost upp á reygin nörafum með fjöll og fáruviðri allt um kring sig og nú galt leitarmaðurinn meira að segja þurrkað garmana sína. Á meðan við Leo átulist sína og Benedikt inn á milli í drefti á kaffibóllanum, kannanan hann byrðir sínar. Kjöti var senn og þróttum, engin ásköpa brauðinu en drugt með smjör, fáeinir sigurmólar en síðustu kaffilöggina var hann sötra einmitt þessa stundina. Þannig var ástatt á bænum þeim og á morgun mánudagur og hindaginn aðfangudagskvöld. Er frá meira að segja um Benedikt og 27. aðvendugöngu hans. Eitthvað smálegt kynna mig að tína til. Það sæmir vart að þeirnig sögumadur láti hann daga uppi þarna inn í holunu sinni svo yfirgefin sem hann er að þér að veriðist af guðiði ómannum. Það er þá fyrst til frásagnar að daginn eftir, sem var mánudagur, vaknaði hjá Benedikt svo von svo miklum snjókinna það var hlaðið í jökulsáð að takast mætt að renna sér yfir hann á skýðum og komast yfir að jökli. Úr því að nú var komið Þorláks kvöld. En þrátt fyrir þið dæmalausa niðurfall og nýstingsfrostið reyndist áin bæði auð að ís og snjó. Þá varðu líklega einnig að láta þess getið að þeir leta ætlaði eftir að heimsókninn að jökli hafið brugðist að halda benn til byggða og reyna að komast heim fyrir jólinn Rakst hann á nokkrar kindur sem enginleið var að láta eiga sig. Að minnsta kosti ekki fyrir að búið var að koma þeim undir umsjá eitils. Og þegar það þaði tekist voru kraftarnir þrottnir þann daginn. Hann mátti þakka sínum sæla að vera þess megnugur að mjákast heim í jarðhólunum sína. Enn fremur verður varla hjá því komist að drepa á að aðfangadagur jóla voru að þóka eittli og hjörðinans ofurlíti áttina til byggða Að Benedikt og Leo hældu jólin hátíðleg í grýtunni. Að á jóladaginn var kirtveður en hnaust þygg skæðadrífa tafði enn fyrir Benedikt með fjörreksturinn. Aðum kvöldi tóka að hversa og enn var gist í holunni einanótt. Að annar jólum leið á sama hát og jóladagurinn en að kvöldi þessdags gugnaði Benedikt á því að halda áfram síðasta spölin með sama hætti Gammall, lúinn og bráð ónýtur. Eins og hann kom orðum að því við sjálfan sig, gugnaði á því, skildi fjæð eftir undir forsjá eittils og snýri til byggða. Gammall, lúinn, bráð ónýtur. Að áliðinu kvöldi kjagaðan heim að botni og fekk þar slíkar viðtökur sem væran úr helju heimtur. En hann létt sér fáttum finnast fagnaðakveðunar, saknaði vinar í stað, spurði, hvar er nafniminn? Um það vissum enn fátt. Benedikt ungi hafði farið að heiman án þess að getum erindis. Það er svo. Ég ætlaði að byðjan að skreppa með mér upp eftir núna bráðum þegar tunglið er komið á loft, sagði Benedikt eldri. Ó nei, Benedikt ingri var ekki heima. En morguninn eftir fregnaðist það að botni að hann hefði sapnað aðsérfáin um ungu mönnum og haldið inn á heiði. Fyrir kvöldi var hann komin heim með kindahópin og þeir hefðu gert eittl í skó. Bundi leður um klöfinnar á honum sem hann hafði skorið til blóðs við að vafa ávalt fremstur og brjóta skaran. Það var minnisverð sjónirður mættust á túninni í botni, Benedikt Gamli og Eitillands ásamt Benedikt Ingra. Þakka þér fyrir, nafniminn, sagði Benedikt Eldri. Það stóði Jónum að segja öllu meira á Þanna þennan dag höfðu nokkri bændur og nágrenninu sem voru farnir að óttast um Benedikt eldra og ekki höfðu frétt um hinn mælt þér mót að botni í því skín að halda á fjöll og hugað gamla manninum og að sjálfsögðu einnig heimapiltunum þegar þeir frétt um förðera Öndverð þeim stóð Benedikt ungi ærið háleittur og ákveðin til augnanna þökkum nafnasins ansaðan að bragði Þakkir þeim er þakkir berð. Þar með var þessari einstæðu aðvendu förlokið, þjónustan ynd af höndum að fremsta megni og Benedikt Eldri aftur í mannheimum um